لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 حيث امر في كتاب الكريم وقال عز وجل يا ايها الناس تقتوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحم ان الله كان عليكم رقيبا ويقول عز وجل Ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun wa yaqulu azza wajalla wamay yattaqillaha yaj'al lahu maqrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib falandarum allah subhanahu wa taala ati kërkojm ndihm dhe falje i kërkojm mbrojtje nga ekiqja vetvetona dhe veprat tona qa'udza billahu min kukurta humata dhe qehum allahu nuk ka kush e t'auzoja ata dhe dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë për veç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij ali salatu vesselam dhe uzimi më pas fjala më e mirë është fjala e Allahut azza wajel dhe uzim i më i mirë uzim i me cilin ka ardhur Muhamedi ali salatu vesselam edhe të këqjat e punëve dhe veprave janë risit në fe dhe çdo risi në fe është bid'a shpike në fen Allahut azza wajel dhe çdo bid'a është humbje dhe çdo humbje çon në zjar vlezat e motra musliman Për osis vetën time në rratë të parë dhe juve në pas Ti a kini frikën Allah të azovajgjel Sikur sa i urdëron dhe thot në kurani fëmullart O ju njërës kien një i frikën Zotit tuaj I cili ju ka kryjuar juve Nga një palë nga njëri i vetën Dhe për ti kryoj palën tjetër Kryoj gruan femën nga mashkulli Dhe për tyre të dyve nëzori shumë bura dhe gra Dhe kien i frikën Allah Me emën e cilit për betoni dhe ruani Lidhin e gjakut lidhen familjare Allahu Azzezel është me Kyros Mbio. Gjithashtu Allahu Subhanehu ve Teala thotë: "O ju të cilët keni besuar, kiheni frikën Allahut siç e meriton Ai me pasfrikë dhe mos diçi se jeni muslimanë." Gjithashtu Allahu Subhanehu ve Teala thotë: "Dhe kush ja ka frikën Allahut dhe është i përkushtuar dhe, dhe ti, azajel, i devotshëm ndaj Tij, Allahu Azzezel i bën rrugdalje dhe i jep të mira dhe furnizim aty ku ai nuk e pret." E vëllëzo dhe, dhe motra muslimanë Allahu subhanu vëtale dhe dhuguar i ti ali salatu e salam në kanë ardhuruar me falin e namazit shpesh Allahu zë gjelë thonë në jetet kuranore u eqimu salatu e të zekat dhe falin e namazit dhe ebni zekatit e ladhine u qimu në salata wa mi marë zeknau ju mfikun ata të cilët falin e namazit dhe nga jo qka ne i kemi funizuar ata japin pra vlerësonë Allahu zë gjelë namazin dhe në thotë inë në salate kënë minin e kitabën më kuta me të vërtetë namazit për Gjithashtu dhe i dërgumit Allah, të alijë, salatu, salam, dhe, dhe dhe dhe montra musliman, ka, ka përositur dhe ka urderuar për namazin. Madhja si që transmetohet në hadithën, që nga fjalet e dërgumit Allah, të alijë, salatu, salam, të fundit, ose për prak të vdekis e ti, ka qenë urderesa dhe udozimi dhe nzitja për falin e namazit. Me fjalet, es sala, es sala, ome meleket e iman ukum. Falin e namazin, ruani për namazin, vazhdoni me vazhdimësi në falin e namazit dhe kini kujdes në dajë atyre gjërave dhe njerëzët të cilët i keni në, në përkujdesim dhe në pronosin të uaj. Allah subhanu e tala në thot dhe në rëfen për shumë të dërguar që nga Ibrahimi a.s. që nga Musa i a.s. në flet për Ismailin, në flet për Harunin, në flet për Idrizin në surën mërjem. Në trekon që ata kanë qenë nga të dërguarit e Allah të zë gjelë, kanë qenë nga të sinqertit madi për Ismaili në thot ishte që urderon të familën e ti për të falu namazin por ja që nga tregojnë Allah ose qenë me pas në ajetet që vjojnë duke than fa khala fa min ba'dim khalfu në ba'u sala wa të ba'u shahawat fa sauf e jelqaune ghaja dhe erdhen pas tyre brezat të tjerë të cilët e humbo namazin dhe ndoqen epsha dhe teka dhe dëshiret të tyre dhe ata do të hidhe në zjarin në gjëhenemit z Zoti na ruaj nga zjarri i xhehenemit dhe nga lënia e namazit. Fa khalafa min ba'di min khalfun, adahu salat wa ttabau shahawat. Pra erdhën breza të tjerë pas tyre, të cilët e humbën namazin edhe ndoqën tekat dhe dëshirat e tjera, fa fe saufa yanqawna ghayya dhe pastaj do të hidhen në zjarrin e xhehenemit, Zoti na ruaj. Dhe përshton Allahu më pas ata të cilët pendohen dhe bëjnë vepra të mira. Pra njeriu e ka derën e pendesës derisa nuk i ka ardhur vdekja. E ka derën e pendesës të hapur, të bendohet tek Allahu subhanahu wa taala, se dhe sidomos për lëndin e namazit, dhe Allahu xhël paralemron para ata cilët falin namazin, na tregon për ata cilët nuk e falin namazin në kohën e tij dhe thot Allahu xhël fa'ulul lil musalihin alladhina hum an salatihim sahun. Ata të cilët pra, mirë para ata të cilët falin namazin, po kush? Ata të cilët e falin namazin mbas kohës së saj. Pra nuk e falin namazin në kohën e vet. Si shtohet një piesë e djetarve që kometojnë kuram Pra ata e shtyën kohon, e shtyën namazin pasko ose vetë Dhe si shtë në thot i dërgume Allah o të alihë solatu e sëllam Alihë solatu e sëllam Pra ata i cili e përëtëson namazin dhe pra ata i cili nuk e përëtëson namazin Dukë e vlerësuar ata i cili përëtëson namazin E vlerëson i dërgume Allah o të alihë solatu e sëllam në hadith Dhe thot pra ata i cili nuk e përëtëson namazin në pasetin e vet, në leximin e vet, që i takon namazit, dhe në përqendrueshmërinë, përqendrimin që duhet të kesh dhe friksimin që duhet keth, të ke, të ndiej dhe përqendrimin që duhet të ketë në namaz, i përplaset namazi, vepra e tij në suratin e vet, dhe i thot namazi, "Dha yakallahu kemadha, tani Allahu të humbt ashtu siç më humb me mua." Pra tregon se sa e rëndësish pa çështja ati i cili e lën namazin e hum namazin ose e shtyn dhe e fal në fundin e kohës ose jashtë kohës vet. Për këtë i dërgumë Allahu Teali Sallatu selam thot në hadith, tilka salatu al munafiq, tilka salatu al munafiq, tilka salatu al munafiq. Ky është namazi i munafikut, i hipokritit. Ky është namazi i hipokritit, ky është namazi i hipokritit. Tre herë e përsëriti i dërgumë Allahu Teali Sallatu selam, këtë hadith të cilin transmeton Imam Muslim. Çfarë bën ky njeri? Na thot i dërgumë Allahu Teali Sallatu selam kjo e ruën djedhin pra rrin, nuk e vërndëmëndin për falë namazin, dhe e sa djedhin shkonë drejt për rëndimit. Dhe qërbën, ngrije dhe falë namaz shumë shvet, 4 e 4 për ti qindies, kjo njeri, pra e në zhvlerëson namazin, e përbuz namazin, Zotin Arvit. Kjo është namazi hipokritit. Nuk i ep haku namazit të ti. Mjerë pra për atatë të cilët fali namazin, atatë të cilët, janë neglijënda në nazit dhe e falin njash kohës e vetë. Si shtonë një pjesët djetarve dhe një pjesët të thotë e falin në fundin e kohës. Nukë se ka shkak, nukë se ka rësye, nukë se pengon t'i qka, është jeshtë neglijëndës e ti dhe lë lusim Allah në subhanu vetarve me emrat e ti më të bukur, se si të ti më të larda në bëjnë nga ta cilët dheri në fundin e jetës e falin në nazi në kohën e vetë, në formën e durë. Me të gjitha detyrimet që i takon namazit dhe kushtet që i takon namazit me përqendrimin më të madh në namaz, lutimim Allahun azza xhel që adhurimet tona dhe veçanarisht namazi të jetë i pranuar. Lutimim Allahun azza xhel që neve namazin ton tonë na e bëj nur dritë ditën e Kiametit. Ne lutimim Allahun subhanuhu te ala që gjithatë ato cilët ecën në errësirën e natës për të shkuar në xhami me fan namazin, Allah subhanuhu te ala ti përgjigjoj me dritë ditën e Kiametit. Amina rabbel alamin. يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا رب السماوات والارض اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم أصلاحك. الحمد لله رب العالمين واصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فلنذكر الله سبحانه وتعالى Krijuesin sunduesin dhe drejtuesin e gjithkaj dhe bëj lutje që Allahu subhanahu wa taala të vëdorë dhe shpëtoj Muhameditin Ali sallallahu alaihi wasalam familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ndjekësit e tij. Vëllezër dhe motra musliman, sot është ditë Xumaja. Dhe është kjo ditë për cilën i dërgoi Allahu teali sallallahu alaihi wasalam ka nxitur ka nxitur që neve të bëjmë salavat. Pra lutje për të salavati dhe lutje për Muhameditin Ali sallallahu alaihi wasalam ka disa pozicione të preferuara dhe shumë të vlefshme për tu bër. Siç është salavati ose lutja për Muhamedit alayhi salatu vesselam, mbas i këndohet ezanit dhe pastaj bëhet një lutje e posaçme, të cilën e transmeton dërgumi Allahut alayhi salatu vesselam, vjen nga i dërgumi Allahut alayhi salatu vesselam, për të cilën robi i cili e bën atë, besimtari bën në bas e e zanit, a i cili e bën mbas këndimit të ezanit, ai rob fiton meriton shefatin dhe ndërmësimin e Muhamedit alayhi salatu vesselam. Gjithashtu, mund të lutemi për Muhameditin Ali Salatu selam gjat namazit. Mund të luti vetëm në teşehhud, në pjesën e fundit të namazit ose të mesme të namazit, kur bëhet ulja e parë ose e dytë, në namazet që kanë dy ulje, dhe bës salavat për Muhameditin Ali Salatu selam, si çdo tjetër, Salawati Ibrahimi, ku thuhet Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, deri në fund të salavati. Gjithashtu edhe ditë e xumëa është e preferuar Athe ka xhit i dërguar me Allahu Teali Sallatu selam që robi të bëj salavat për lutje për Muhameditin Ali Sallatu selam. Dhe neva bëjm lutje për ta sepse i dërguar me Allahu Teali Sallatu selam thotë në hadith se ai i cili bën salavat për mua një herë Allahu azhall e lavdëron dhe e shpëton ato 10 herë. Pra, përgjigja dhe meritimi dhe shpërbimi i Allahu azhall është 10 fish. Dhe ne themi Allahumma salli wa sallim ala nabin Muhammad, valla lavdërohesh me shpëtoja të dërgurin tonë Muhammed, familje dhe gjithë shokët e ti, dhe ndihëkset e ti, dhe në lusim Allah nëzajel, me emrat e ti më të bukurë, se si ti ti më të ardha, në bëjnë nga ndihëkset e ti, dherën e vdekje, lusim Allah nëzajel, këtë në bashkoj, dhë ditën e gjykimit, ma në nëbijin, wa s'iddiqin, wa shuhadaj, wa s'alihin, wa hasu në eulaik e rafika, Nusimallahun azzejal të na bashkoj ditën e gjykimit me të gjithat ata të cilët Allahu azzejal i gabenkatuar me të mira, ata të cilët janë prej profetëve, ata të cilët janë nga të sinqertit, ata të cilët janë nga dëshmuesit për dietarëve apo dëshmorët që kanë dhënë jetën e tyre për të ngritur fjalën e Allahut azzejal, edhe të gjithë besimtarët dhe sa shoqëri e mirë janë ata, aminarabbel alamin, ya dhal jalal ilikam, ya hayyun qayyum ya rabbas samawati wal ard إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالْعَدِّ وِالْإِحْسَانِ وَإِتَاءِ ذِي الْكُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ أَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْقْرِ وَالْبَغِيِ يَعِيذَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزيدكم ولا ذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعكم